Salme 122 En sang ved oppstigningene av David «Jeg frydet mig da de sa til mig: «La oss gå til Jehovas hus. Våre føtter sto i dine porter i Jerusalem. Jerusalem er bygd som en by som er blitt sammenføyd i enhet. Till den har stammene dratt opp, ja, stammer, som en påminnelse for Israel om å takke Jehovas navn.» for der har domstronene stott, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. De som elsker dig, du by, skal være fri for bekymring. Måtte det bestandig være fred innenfor din festingsvoll, frihet fra bekymring innenfor dine boligtårn. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg nå si, måtte det være fred i dig. For Jehova, vår Guds hus skyld, vil jeg fortsette å søke det som er gott for dig.